Marson összegyűjtött adatok feldolgozása, rendszerezése külön munkacsoportba kényszerítette a szellén hét kutatóját. Zénó kapitány tulajdonképpen csak az utazásuk idején volt a parancsnokuk, de annyira megszerettük őt, annyira tiszteltük, hogy kapitányunk maradt a földön is. Ha elkerültünk is, sokszor több ezer kilométernyire egymástól, ő mindig gondoskodott róla, hogy újra meg újra együtt lehessünk, és hogy mindenki tudjon a másik eredményeiről. A legnagyobb érdeklődéssel Ferri doktor csoportjának munkáját figyelték. Ők kísérleteztek tovább a marsról hazahozott növényekkel és állatkákkal. Gyűjteményünk gazdag volt. Péter az utolsó napokon olyan növényeket talált, amelyek a földi zúzmófélékhez hasonlítanak leginkább. Magas, sziklás fensíkon, a repedésekben és a mélyedésekben lapultak meg ezek a növények. Alkalmazkodó képességük, bámulatos volt. Egyaránt elviselték a nyári delek 30 Celsius fokos melegét, az éjszakák dermesztő hidegét, és gyökereikkel olyan erősen kapaszkodtak a sziklákba, hogy nem ártottak nekik az esti és a reggeli szélviharok sem. A marsbeli növények egytől egyik pompásan érezték magukat a földön. Az első nagy meglepetés az volt, hogy az újmószerű növénytelepek rohamosan elszaporodtak a kopársziklákon, és a földi klíma hatására valósággal búrjánzali kezdtek. Először hitetlenkedve hallgattuk Ferri doktor áradozó beszámolóját, de ő helikopterre ültetett bennünket, és néhány perc múlva a saját szemünkkel láthattuk, hogy az observatórium közelébe mindenütt kékezőlt zúzmószőnyek borítja a karstos sziklavidéket. Az egyik lankás helyen leszálltunk. Olyan puha volt lábunk alatt a talaj, mintha műanyag habon jártunk volna. André megmutatta, hogy a növénynek feltűnően megnőttek azok a parányi tömlőszerű képződményei, amelyeken a mars levegőjéből felszívható kevés vizét tárolja. A földön 3000-4000 méter magasan is bőven van víz a levegőbe, s ez arra salkalta most az úzmótelepet, hogy minél több nedvességet tartalékoljanak a szárazabb időkre. Biztosra vettük, hogy az állandóan rendelkezésünkre álló eléggé párás földi levegőben ezek a víztároló tömlök visszafejlődnek majd, és csak akkorák maradnak, amekkorának a növényvízgazdálkodása szempontjából szükséges lesz maradniuk. Andrét nagyon föllelkesítette a hirtelen elborjánzó zúzmó. – Képzeljétek! – magyarázta neki pilulva. – Micsoda lehetőség rejlik ebben? Néhány éven belül a föld valamennyi kopár karstos területét be lehet telepíteni vele. De ez még mind semmi, lehajolt, és gyökerestől kitépett egy zúzmó csomót. Ezt nézzétek meg! Szinte hihetetlen. A sziklák kemény anyagát ilyen rövid idő alatt elmálasztották a zúzmósavak. A szárak megvastagodtak a talaj alatt, és nagy krumpliszerű gumókba futottak össze. Ezekből ágaztak szét a vékony gyökerek. Tudjátok, mi van a gumókba? Olyan nitrogénvegyületek és növesztő hormonok sora, amelyeket földi növények nem tudnak előállítani, de amelyek meggyorsítják a növekedésüket. A laboratóriumban már végeztem idevágó kísérletet, és mondhatom, elképesztő eredményeket kaptam, pedig még csak az elején vagyok a munkának. Például? kérdezte Zénó kapitány. A búza érésének ideje a felére csökkent. Ez azt jelenteni, kérdeztem, hogy ugyanazon a területen kétszer lehet majd aratni? Hát nem mindenütt, szólt közbe Ferri doktor, ahol a gabonaszemek beéréséhez szükséges meleg mind a két aratási időszakban megvan, ott igen. Péter is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Én a szikes talajokon honosítottam meg ezt az úzmót, és ott is buján nőni kezdett. Mezőgazdász barátaim elképedten megjósolták, hogy néhány hónap múlva megjavul a talaj összetétele, és akár kukoricát is lehet belevetni. De én másra bíztatom őket. Kíváncsian néztünk Péterre. Azt javasoltam nekik, vessük együtt különféle haszonnövényekkel. Az egyik parcellában legyen az úzmó, mellette a másikba púza. Aztán ismét az majd kukorica, és így tovább. Azt gyanítom, hogy a legasszájosabb időben is kellő nedvesség lesz így a talajba, tehát a szárazságra kénes növények kitűnően fejlődnek majd. Ez valószínű, mondta rögtön André, sőt, biztos. Ennek az úzmónak az az erénye, hogy teljes vízkészletét a levegőből vonja el, és aztán a talaj felszíne alatt a gumókba dolgozza föl. Leegyszerűsítve azt is mondhatnám, hogy minden zúzmó csomó egyes szivattyú telep, amely vizet és nitrogént szivattyúz a levegőből a földbe. – Akkor hát a sivatagba is ki lehetne próbálni? – mondtam. – Ott lehetne igazán nagy haszna. – Ott nem él meg – szólt közbe Péter. – Azonnal eltemeti a homok, és megfullad. Emlékez rá, hogy a marson sem volt sehol homokba, csak csupa sziklás területeken. A sivatagba más meglepetést készítettünk elő, mosolygott rejtélyesen felré doktor. Visszatértünk a csillagvizsgálóba. Mi lesz ez a meglepetés? Faggattam a doktort, amikor körbeültük a vezérlőterem nagy tanácskozó asztalát. Uh -huh, nem árulok el többet, egyetek meg ennyivel. Az elején járunk a kísérleteknek, várjátok ki a végét. Inkább én szeretném tudni, fordult Zénó kapitányhoz. Mi van a vörös villámokkal? Hát azóta semmi. Várom, hogy ismét felvillanjanak. Biztos vagy benne, hogy a földön is látható? Biztos. Felállt, stőle szokatlanul idegesen járkálni kezdett. Most azonban valami másról kell beszámolnom nektek. Kíváncsian követtük tekintetünkkel. Amíg a marson jártunk, kezdte Zénó kapitány, az egyik amatőr csillagás, név szerint bakonyi pál a Pluton túl felfedezett egy addig ismeretlen égitestet. Azt hitte róla, hogy a nap tizedik bolygója, de már a legelső vizsgálatok alkalmával kiderült, hogy téved. Ez az égitest nem tartozik a mi naprendszerünkhöz, és nem is bolygó. Hogy mi? Még nem tudjuk csak az biztos, van egy ismeretlen tulajdonságú égi test, amely váratlanul jelent meg az égboltunkot, s az eddigi méréseink szerint bolygórendszerünk felé közeledik. Mi, Markal és mások most éppen azon dolgozunk, hogy a föld különböző pontjain és az erre a célra felbocsájtott három szinkron mesterséges hódon végzett méréseket egyeztessük, és további következtetéseket vonjunk le a bakonyi objektum természetére. Gyertek csak! Hívott bennünket Márka műszereihez. Nézzétek, milyen ragyogó felvétel sorozat? Oda siettünk. Márka három mesterséges hold adatainak értékelésével foglalatoskodott. Ehhez állandóan ellenőriznie kellett, hogy a földi műszer ugyanakkor érzékeli a fényfelvillanást, amikor a holdacskák műszerei a földről nem észlelhető röngen és gammasugárzást jelzik. A szinkronholdak óráinak állását közvetítették a kis téviadók, így ezeket közvetlenül egy tized másodpercnyi pontosággal összeegyeztethette a laboratórium nagy műszerórájának mutatóállásával. Tökéletes az időbeli egyezés, mutatta. Figyeljétek meg! Abban a pillanatban, amikor a kettes számú hold gamma sugárzást jelez, az én fénymérőműszerem is felvillan. – És honnan tudjátok, hogy nem bolygó? – kérdezte Leon. – A fénymérésekből – felelte Márk. – Már jelentették nekünk – vette át a szót Zénó kapitány – hogy az égitest fényessége 16,4 nagyságrendű. Viktor számítása már akkor ott azt bizonyították, hogy a fényerő állandóan nő és lüktet. A további mérések és a számítások ezt azóta igazolták. Ez pedig azt jelenti, hogy semmiképpen sem lehet a földhöz hasonló bolygó, de üstökös sem. Ha a bolygó volna nem nőne állandóan a fényessége, és nem mutatna felvillanásokat. Felén közeledő üstökös lehetne, de ahhoz, hogy ekkora legyen a fénye, több ezer kilométeres átmérőjűnek kellene lennie. És ez lehetetlen? Hát minden esetre nagyon valószínűtlen. A legnagyobb üstökös eddig a Héli üstökös volt, és annak is csak harminc kilométer volt az átmérője. Persze, bármennyire nehéz is elképzelnünk a Hélinél nél milliószor a nagyobb tömegű üstököst, azért számolnunk kell vele. De van itt még valami bökkenő. Zinu az asztalához vitt bennünket, és előhúzott egy hosszú diagramcsíkot. A lassan emelkedő görbe azt mutatta, hogy a bakonyi objektumnak a fénye noha csupán század fényrend mértékben határozottan növekszik, és erre az emelkedő fénygörbére időnként lökésszerű felvillanások íródnak rá. – Látjátok? – mutatott Zénó a tűszerűen felszökő, majd visszahulló elmozdulásokra. – Ezek itt a legbiztosabb cáfolatok. Az üstökösök is mutatnak ugyan felvillanásokat, de már csak akkor, ha a nap közelébe érnek. Ez pedig még kb. 13 milliárd kilométerre van a naptól. Hát, mégis mi lehet? Faggattam tovább. Hát, nincs még elég adatunk, egyelőre csak feltevéseink vannak. Mondzéno, Zéno, szólalt meg most André. Nem tartod valószínűnek, hogy a bakonyi objektum kivételes sűrűségű anyagból felépült égitest? test? De igen, tulajdonképpen nem is igen tudom másnak képzelni. Magamban már néhány számítást is végeztem. Tegyük föl, hogy az égitest egy kisebb fajta hold vagy kis bolygó méretű. Legyen a sugara 50 és 100 kilométer között. A sűrűsége azonban nagyon nagy legyen, mondjuk 10 milliárdszorta nagyobb, mint a vízé. Nyilvánvaló, hogy a felszín, a gravitáció iszonytatóan nagy lesz. És tegyük fel, ha elképzelni nem tudjuk is, hogy légkör szintén van rajta. Ezt a földi gravitációnak éppen 20 milliószorosa tartja a bolygó körül. Ilyen formán elképzelt égi testünkön a felszínre érvényes stökési sebesség 5200 km másodpercenként. Eddig jól tudtam követni őket, pedig már zúgott a fejem a sok számtól. A maga ellenőrzésére megkérdeztem: Ez azt jelenti, hogy a légkörnek titulált anyagból egyetlen molekula sem szökhet meg róla? Úgy van, Válaszolta Zénó. Ez azonban a dolognak csak az egyik oldala. Kis szünetet tartott. Na most, gondold végig, mi történik akkor, ha egy test egyszerű szabad eséssel rázuhan egy ilyen égi testre. Márk szemét hunyorgatva számolt magába, majd hirtelen felkiáltott. ha <háhá>, óriási! Én elvesztettem a fonalat. Nem értettem, miféle okot talált Márk a lelkesedésre. Zénó kapitány magyarázta. A szökkési sebesség elmélete alapján. Ha nagy távolságból egy éppen nyugalomba lévő test esik rá egy ilyen bolygóra, becsapódáskor fölveszi a másodpercenkénti 5200 kilométeres sebességet. Ehhez még hozzájön a relatív ütközési sebesség is, ha a bolygóra csapódó testnek magának is van a bolygóval ellenkező irányú sebessége. És akkor? kérdeztem még mindig értetlenül. Hát nem érted, Adonászott hosszú karjával már. Akkor olyan energiamennyiség szabadulhat föl, ami erre eddig nem is gondoltunk. Na persze, vigyáz! Ütötte le őt rögtön Zénó kapitány. Ez még mindig kevés ahhoz, hogy ilyen távolságból az észlet 16,4 nagyságú fénysebességet megadja. Ahhoz, hogy ilyen fényerőt kapjunk, több ezerszer nagyobb mennyiségű energiára van szükség. Ó, nem ez a fontos! rázta Mark hevesen a fejét hanem az, hogy végre eljutottunk egy olyan föltevénség, amely számokkal alátámasztható, s amely egyszeriben kizárja az összes képtelenséget. A bakonyi objektum nem csak minket nyugtalanított, hanem a tudományos tanácsot is. Csillagászati kongresszust hívtak össze, hogy megvitassák a váratlan fenyegető helyzetet. Zénó kapitány és már is kapott meghívót a kongresszusra, ők pedig magukkal vittek. A folyosók, az ablakfülkék, a büfésarkok tele voltak izgatottan beszélgető tudósokkal, politikusokkal és újságírókkal. Ahová mentünk, mindenütt ilyen mondatok ötötték meg a fülünket. 60 csillagászati egységnyire van, 400 kilométeres sebesség másodpercenként. A fényfelvillanásokkal egyszerre heves kitörések a rádióhullámok hullámok tartományában. Zénó kapitány rám Nagy a pánik! – Nagy. – Márnak hirtelen ördögi ötlete támadt. – Kiáltjuk el magunkat! – súgta. – Jönnek a szilícium törpék! Nagyot nevettünk, de nem lettünk sem nyugtalanabbak, sem jobb kedvűek. Bementünk a terembe, s a helyünkre ültünk. Néhány perc múlva elkezdődött a tanácskozás. A bevezető után Heil, professzor, a tudományos tanács elnöke tartott beszédet. Az öreg tudós méltóság teljesen fellépett az emelvényre, maga ellétette jegyzeteit, körbefordította ősz sörényű fejét, s kurtán határozottan így szólt. – Tisztelt kongresszus! Nem tudom, hová soroljuk be a bakonyi objektumot. A hallgatóság felmorajlott. – Nem tudom, de úgy vélem. Sok adata új értelmezést kaphat, ha eléggé bátrak leszünk arra, hogy mibellétét ne csupán égi mechanikai és fotometrikai törvényszerűségekből következtessük ki. Gondoljunk anyagának belső szerkezetére is. Lehet, hogy éppen ebben gyökeredzik minden rendellenes, ellentmondásos megnyilvánulása. Nem ismerjük például a szupersűrű anyagból felépülő csillagok fizikai jelenségeit. Vagy igen? Kis tartott. Lehet, hogy ez az égitest valamilyen csillag előtti állapotban lévő anyag ide szakad darabja. Talán nagyobb a sűrűsége, mint a fehér törpéké. Ezekben legfeljebb néhány százezer szeres sűrűség fordul elő. Viszont lehet, hogy a bakonyi objektum milliárdszoros vízsűrűségű. Íme mindjárt másképp fogalmazódik meg a kérdés. Minősítsük az égitestet csillagnak. Átmérője, nagy tömege ellenére is, esetleg csak tíz kilométer. Állandó fénysebesség növekedését megmagyarázza gyors közeledése, s a felvillanásokat is indokolja a belsejébe lezajló folyamat. Persze csak akkor, ha valóban csillag. De hol van erre a bizonyíték? Zénó kapitány megcsóválta a fejét, s mosolyogva mondta. No, most jön a híres hálfére csavarás! Nézzük meg először, milyen lehetőséget kínál ez a feltevés, hogy az égi test nem csillag, hanem kihült felszínű bolygószerű test. Hálandó fényét ebben az esetben a visszavert napfény adná. A felvillanások pedig abból keletkeznének, hogy a nagy sebességgel haladó test útja során kozmikus anyaggal találkozik. Egészen elfogadható magyarázatnak tűnik, de, de először is. A sebességből kiszámított mozgási energia kevés ahhoz, hogy indokolja a rendkívül erős felvillanásokat, különösen az ultraibója tartományban. E másodszor, nem ismerjük ma még annyira a Pluton túli elterülő tartományt, hogy lehetséges kölcsönhatásokra határozott és meggyőző véleményt formálhassunk. A professzor rövid szünetet tartott, majd tűnődve folytatta. Sok mindenre magyarázatot kapnánk akkor is, ha feltételeznénk, hogy nagyméretű űrhajó közeledik felénk, s ennek nukleáris hajtóműve okozza a felvillanásokat. Talán éppen elérkezett a fékezés időszaka, amikor szükség van a hajtómű időszakos működtetésére. Szenzációs, Szenzációs dolog volna, nem? Most már csak az a kérdés, hogy van-e élénken működő fantáziánk? El tudunk -e képzelni egy száz kilométer átmérőjű, tökéletesen tükröző űrhajót? Ehhez képest a is csak a féle rakéta mikroorganizmus. Ám bár nem is feltétlenül szükséges, hogy ez az űrhajó ilyen kolosszális méretű legyen. Mert mi csinálnánk mi földiek, ha egyszer majd csillagközi útra indulnánk? Nyilván jeleznénk érkezésünket a célba vett égitest lakóinak. Miért ne tennék ezt azok is, akik tételezzük fel, a bakonyi objektummal közelednek hozzánk. Minden további nélkül elképzelhető tehát, hogy a közeledő égítest normális nagyságú űrhajó, az erről visszaverődő napfény nem adhat ugyan 16 szoros nagyságrendű fénysebességet, de ha értelmes lények vannak benne, akik még ráadásul fejlettebbek, mint mi, azok képesek valamilyen mesterséges, világító berendezéssel ilyen erős fényt a földre sugározni. Úgy gondolom, akkor sem vagyunk kénytelenek összezsugorítani az űrhajó méretét, ha azt mondjuk képtelenség az ilyen erős fényforrás. A földi űrkutató programokban is szerepel olyan elgondolás, amely egy arra alkalmas kis bolygót hajtóművel kíván felszereltetni, nem vitás, ha technikánk már annyira fejlett volna, hogy nem csak az urán és a hidrogén jöhetne szóba az atomenergia termelésére, hanem egy másik kőzet alkotóelem is, akkor már is meg tudnánk szöktetni bármelyik békésen keringő kis bolygót vagy bolygóholdat. Felfokoznánk a sebességét, s kedvünk szerint közlekedő űrhajóvá válna. Mondanom sem kell, hogy egyik ilyen megszöktetett kisbolygó igen kényelmes utazást biztosítana. Nem kellene takarékoskodnunk a helységekkel, belsejébe védve lennénk a kozmikus sugaraktól és a meteoroktól. A konyha kertek növényeit mesterséges naptáplálná, s ez kellő hőt, fényt adna akár száz évig is. Az idővel sem kellene olyan szorosan bánnunk. Miért ne tételezhetnénk föl, hogy más értelmes lények a problémát már megoldották, és megszöktetett kis bolygójukon jönnek látogatóba a földre? <tos> <tos> Egyszeribe választ kapunk minden kérdésünkre? Egy. Az égi felszínek nyugodtan lehet akkora, amely az adott távolságból megadja az észlelt alapfényességet. Az ilyen hatalmas test energiafogyasztása óriási, s a kiáramló égéstermét minden további nélkül előidézheti a fényfelvillámást és az elektromágneses tartományokban észlelt heves kitöréseket. Hely professzor fejtegetése lenyűgöző volt. Felzaklatta mindnyájunk fantáziáját. Nem bírtuk visszatartani magunkat, kitört a tapsvihar. Zénó kapitán csak éppen-éppen ütögette össze a tenyerét, és közben azt mondta, Várjátok, a java még hátra van. Szavainak ellentmondani látszott a professzor viselkedése. Az öreg tudós összehajtogatta jegyzeteit, benyövöszölte zsebébe, és úgy átott az emelvényen, mint aki már is le akar menni a helyére. A taps lassan elcsitult. Köszönöm az ünneplést, hajolt meg Hel, majd, mintha akkor jutott volna eszébe, azt mondta, Persze, az is lehet, anti garande Döbben csend lett. Eddig sok feltételezés elhangzott már. Ez az egy még nem. Két módon lehetséges ez. Az egyik. Az égi test közönséges anyagból épül fel, de messze a Plúton túl Antianyag felhővel találkozott, és innen erednek a felvillanások. Ennek a valószínűsége azonban igen csekély. Az üstökösök elég sokszor megfordulnak ebben a térségben, és bizonyára hírt hoztak volna már az antianyag felhőről. Aki mégis ehhez az eshetőséghez ragaszkodnék, annak előbb el kellene hitetnie velünk azt, hogy az antianyag felhő most vonul át először naprendszerünk külső tartományán. A másik valószínű feltevés maga az égitest áll antianyagból. Ebben az esetben a bakonyi objektumnak nem is kell csillagnak lennie. Átmérője annyi, amennyi az ismeretlen tükröző képességtől függően az sebességet adja. Abban különbözik tehát csak a mi kis bolygóinktól, vagy kisebb bolygóholdjainktól, hogy a testét felépítő atomok tükörképei az átomunk ismert elemek atomjainak. Magától értetődik, ha az égitest normális kozmikus anyaggal találkozik, akkor nukleális energia szabadul fel, és ez világosan megmagyarázza a fény, rádió és sugárzás felvillanásokat. Most késett a taps. Heil professzor már lent volt a széksorok között, amikor összeverődtek a tenyerek. Végső konklúziója fejbevert mindenkit. Na, mit szólt hozzá? Nézett egyikünkről a másikra, Zénó kapitány. Én nem igen tudtam, mit kezdeni a fantasztikus hipotézissel, Márk viszont szó szerint elfogadta. Hát ez így van, nem is lehet másképp, mondta. Hagyjuk itt az ülést, nincs értelme tovább tölteni az időt. Ebben mind a hárman megegyeztünk, s kiosontunk a teremből. Gyertek fel hozzám, hívott bennünket Zénó kapitány. Ma éjszaka okosabbak leszünk. Befejeződik a mérések első szakasza, s megtörténik az adatok egyeztetése is. Fél óra múlva fent voltunk a csillagvizsgálóba, és izgatottan vártuk az újabb jelentéseket. Mindinkább elhatalmasodott rajtam a félelem a rettegés és az ismeretlen égi testtől. Valóban lehetséges, hogy antianyagból van? kérdeztem szorongva. Sajnos igen, bólintott zénókapitány. Rövidesen ez is tisztázódik. A szinkron holdak közül az egyikbe olyan műszert építettek be, amelyik a bakonyi objektum felvillanásait vizsgálja. Méri a sugárforrás felületi kiterjedésének és a kisugárzott energiának a viszonyát. Ez az adat egyértelműen meghatározza majd, hogy a felvillanás antianyagból származik-e vagy sem. Most felvillant a vevő jelzőlámpájának fénye, és felbugott a hívóhang. Az ausztráliai állomás jelentkezett. Bemondta a legújabb adatokat. A bakonyi objektum mozgása a naprendszer belső tere felé irányú. A pálya majdnem egyenes, csak egy nagyon kis homorulata mutat a nap felé. Az eddigi számítások szerint az ekliptikát alulról a mars és a föld között döfi át. Figyelembe véve a nap módosító hatását, a pálya iránya a föld felé hajlik. Az égi test sebessége száz kilométer másodpercenként, de a napfonzása következtében fokozatosan nő. A számunkra kedvezőtlen pálya irányt a Jupiter is erősen befolyásolja. A hír ijesztő volt. Szótlanul ültünk az elnémult hangszóró mellett. Zénó kapitány törte meg a csendet. Erről nem szabad írnod egy kukkot sem. Nem tudnánk megakadályozni a pánikot. Természetesen. Válaszoltam, de csak félig figyeltem rá. Még mindig összeszorította a szívemet az ismeretlentől való félelem. Már hangjára diadtam fel. Hát, én nem félek az összeütközéstől. Attól én sem félek, mondta Zénó kapitány. Bízom benne, a technikánk elég fejlett ahhoz, hogy megelőzhessük a katasztrófát. Én is így gondolom, de most ezen az ausztráliai jelentésen töröm a fejem. Nem minden egyezik itt. Először is. Ha a test sebessége másodpercenként 400 kilométer fölénő, akkor fél percen belül megteszi a föld átmérőjének megfelelő utat, az összeütközés tehát teljesen valószínűtlen. Már csak azért is, mert 10 milliárd kilométer távolságból a legpontosabb számítás hiba határa is nagyobb, mint 100 ezer kilométer. Tehát nagyon ismerész, már-már már felelőtlen állítást még az is, hogy a bakonyi objektum a föld és a mars pályája közé érkezik. Minden esetre annyi már biztos, hogy felénk tart. Ez benne a pompás, kiáltott fel Mark. Megütődve néztünk rá. Hát, lehet, hogy most cinikusnak fogtok tartani, de én ettől a hírtől fellelkesültem. Megőrültél? Dehogy is őrültem meg. Képzeljétek el! A galaxis túl lévő térségből valami egészen más világból érkezik hozzák egy égi test. <gül> ezt nem kell elképzelnünk, mondta ingerülten Zénó kapitány, ezt már tudjuk. Onnan érkezik, lelkendezett tovább már, ahonnan eddig a kozmikus sugárzásunk kívül semmi más nem érkezett. És most itt van a bolygórendszerünk határán egy, egy kozmikus bomba, amely másfél éven belül szétvetheti az egész bolygórendszert. Miért éppen bomba? Talán egy kozmikus laboratórium. Igen, laboratórium, amely végre lehetővé teszi, hogy más galaxisok anyagszerkezetét, fizikai törvényszerűségeit tanulmányozzuk. Messzire szaladsz, már megint messzire szaladsz, Csóváta a fejét Zénó kapitány. Azt sem tudjuk még, hogy milyen természetű anyagból épül fel az égi test, és te már is kutatószerkezetet akarsz rajta felállítani. Nem tudjuk, ez igaz, de ide jön, hogy megnézzük. És önön erejéből jön. Nekünk egyetlen lépés sem kell tennünk feléje. Márk lelkesedése engem is magával ragadott. Zénó kapitány ellenérveit aggályoskodásnak éreztem.